wat handel oor die boek Vesalms soos aan ons gelever heer Dominique Gustaf Opperman van die gereformeerde kerk. Reinhardt. Met ander woorde, dat wanneer God vir ons een reinhardt skep, dan is dit inderdaad vergelijkbaar met Godse skeppingsdaad recht aan die begin. Die wedergeboorte van een sondige mens is net so groot wonder as die skepping self, dit wat ons in Genesis 1 en 2 van lees. 50 een boete lied van David Kom ons bid dat die Heere ook hierdie psalm die Heerse Heilige Gees aan ons sal, sal duidelik maak en dat ons dit ook in ons eie levens van toepassing sal vind Drie mal Heilige God, Vader, Seen en Heilige Gees ons dankie vir die openbaring wat ons het in hierdie psalm ten opzichte van ons eie lewens, maar ook ten opzichte van die groot genade wat ons het in die Heere Jesus Christus. Ons dankie vir die werk van die Heilige Gees en ons dankie vir die woord wat tot ons kom, om ons lewens vir ons op te helder en om ons die pad na die gerechtigheid te weis. Maak dit dan nou stil in ons harte dat ons met geopende oore luister na hierdie woord dat ons die waarheid sal soek in ons eie levens en dat ons dan ook met blymoedigheid sal getuig van die verlossing wat ons het in die Heere Jezus. Ons vraad het in sy naam. Amen. Voor die musiek leier, op van David, toe die profeet na, met nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na die goedertierneid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van die baromhartigheid. Was my heeltemal van my ongerechtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd dier voor my. Tien u alleen het gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oeë, so dat u rechtverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongerechtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het een welgevalle aan waarheid in die binneste, in die verborgene maak u aan my wijsheid bekend. Ontsondig my met hies op, dat ek rein kan wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blijdskap oor, laat die gebeente juig wat die verbruisel het. Verberg die aangezig vir my sondes en delg uit al my ongerechtighede. Skep vir my een rijn hart, o God, en gee op niet in die binnenste van my een vaste gees. Verwerp my nie van die aangezicht nie en neem die heilige gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my dier een gewillige gees. Ek wil die oortreders ie weer leer, dat die sondars hulle tot ie kan bekeer. Red my van bloedskult o God, God van my heil, laat my tong die gerechtigheid uitjubel. Herre, open my lippe, dat my mond die lof kan verkondig. Want u het geen lis in slagoffer nie. Anders sou ek dit gee, in brandoffer het u geen baan nie. Die offers van God is een gebroke gees. Een gebroke en versla hart sal u o God nie veracht nie. Doen goed aan Sion na uw welbaan, Bou die mieren van Jerusalem op, dan sal jy wel behaai in die offers van gerechtigheid, in brandoffer en voloffer, dan sal hulle stieren offer op jy altaar. Pesalm 51 sluit nou aan by dit wat ons in Pesalm 50 geleer het en daar waar die Heere sy volk waarskie en sy kerk waarskie dat hy glad nie tyd het vir hy gelaars nie. Dat die oordeel van God begin by die huis van God. En nou hier in Pesalm 51 die genade van die koning maar ook elke individuele gelovige sy boetedoening en sy bekering en die reaksie op die genade van die Heere in sy lewe. Koning David sy geval, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batsuba ingegaan het. Ons ken daar die ongelukkige geschiedenis. In 2 Samuel 11 en 12, Koning David het sy bierman sy vrou vir homself geneem terwyl die besig was om op die ja, oorlogsveld die gevecht vir Israel te veg. en hy het daarna dit so gereel dat Urea dat hy in die voorste gevechtslinie kom en dat hy dier die vijand doodgemaak sal word so dat David eerstens die swangerskap van Batseba kon verberg en tweedens, soos dit gebleik het, uiteindelik Batseba vir homself kon neem. So daar was overspel, daar was doodslag, daar was oortreding van die negende gebod. David het in sy leven aangegaan alsof niks gebeur het nie. Maar hier kom ons tot die besef dat Nathan hierdie dinge aan hom geopenbaar het. En dit is die eerste ding wat ons uit hierdie gedeelte uitleer en dit is dat Nathan wat die Heerese woord verteenwoordig dat hy na David moes kom om hierdie sonde aan hom te openbaar. Net soos ons ook in ons levens dat daar geen werkelijke sonde besef by ons sal wees as Godse woord, as Godse wet, dit nie aan ons openbaar nie en daarom is die woord in alle opzichte nodig vir ons redding. Davidse pleidooi toe hierdie besef tot om deurgedring het Wees my genadig o God na die goeder tierenheid Wees my genadig Wees my arme sonder genadig Hulle onthou seker daar in Lukas 18 vertel die Heere Jesus een gelijkenis en uh, dit is die gelijkenis van die tollenaar en die fariseer wat al twee opgegang het na die tempel toe en die tollenaar is die een wat daar gestaan het en op sy borst geslaan het en dit was sy woorde wees my genadig o God ek is een sonder mens en dan sê die Heere Jesus Christus daar, daar is die begin van hierdie manse redding hy gaan huis toe en hy is uiteindelik gerechtverdig wees my genadig o God en hy pleit op grond van Godse goedertier en hy daar die goedheid daar die trou wat dit anhou en anhou en anhou en nooit ophoud nie. En dan hy jylle paar keer in hierdie psalm die, die, die hankering die begeerte dat God sy oortredinge sal uitdelg dat hy hom sal was Was my heeltemaal, reinig my van my sonde. Dit lees ons een paar keer, weer in vers 9, onsondig my. Was my, weer eens in vers 9, in vers 13, Delg uit al my oortredinge, Skep vir my een reinhard, en dan ook, In vers 16, red my van bloedskot. So, David is onder onder die geweldige indruk van die totaliteit van sy sonde. Hy is onder die indruk van die, die omvang van die besoedeling in sy leven en hoe diep hy geval het. Red my van bloedskot, weer eens in vers 16. En dan, alles moet die Heere vir hom doen, hy kan niks vir homself doen nie, Vraai in vers 17, open my lippe dat ek die lof kan verkondig, met ander woorde, dat daar die vergifnis wat ek glo dat u dit vir my sal gee, dat, wat, dat ek dit ook aan ander sal verkondig. En dan in vers 20, dat dit wat die Heere aan hom doen, dat dit ook ten bate van Sion sal wees, met ander woorde die kerk, en dat Jerusalem opgebouw sal word, dier hierdie skuld en sonde besef, wat David gehaad het. Met ander woorde, om op te som, David kan niks vir homself doen nie. Alles moet die Heere vir hom doen. Was my heeltemaal van my ongerechtigheid, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd dier voor my. Het is na dat die Heere sy woord na hom toe gekom het. En dan sê hy in vers 6, Tien u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oog. Nou is een mens dit op die eerste oogopslag hoor en denk jy, nee, dit is nie net tegen die Heere nie, uh, dit is ook tegen Batsebaan, dit is ook tegen Ereha man, tegen oor die volk wat hy verteenwoordig, daar nou is baie ander mense hierby betrokken, maar David sê, nee, eerstens, my primaire verhouding is met die Heere. Sonder die Heere is daar geen sonde in die wereld nie. Sonder die Heere kan die mense enige iets doen. Sonder God is daar geen wet nie. En daarom, die mense eerste verhouding is met God en dit is sy verhouding met God wat sonde in sy leven bepaal. So dat u rechtverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. En daar die woorde word net so in Romeine 3 aangehaal, daar waar die apostel Paulus die algehele sonde toestand van die mens beskryf. Nie net die eide, nie, nie maar ook die wat jode is en die wat denkt dat hulle rechtverdig is. Daar is niemand wat verstandig is nie. Daar is niemand wat God soek nie. En dan haal hy hierdie, hierdie gedeelte aan. Met ander woorde, David dring nou door tot die dieper kern van ons verhouding met die Heere. En dit is dat ons in sonde ontvang en gebore is. En dan sê hy dit ook in soveel woorde in vers 7. In ongerechtigheid is ek gebore. In sonde het my moeder on, my ontvang. Dit is een kernleerstuk uh, vir die gefomeerde geloof. Voor enige uh, verstaan van die Bijbel moet ons daar die basis die beginsel verstaan. Ons noem dit die erfsonde. Ons noem dit sonde die wat ons van ons geboorte af binnen in ons dra. Dit is in ons DNA, dit is ingebouw in ons en het kom van die skepping af. Elke kind het het. Kyk, jy het welgevalle aan waarheid in die binneste en in die verborgene maak jy aan my weisheid bekend. En dit is dan natuurlijk by uitstek die werk van die Heilige Gees. Ons het in vers 9 gelees hoe dit weere na David opwel dat hy onsondig moet word, dat hy gewas moet word, dat ek witter kan wees as sneeuw. Ons ken daar bekende woorde uit die eerste hoofstuk van Jesaja waar die Heere die volk nooi om in verootmoediging na hom te kom en dan sal hy hulle sondes wit maak soos wol, dat hy hulle rein sal maak soos sneeuw, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreegte en blijdskap oor, laat die gebeente juig wat jy verbruisel het. As die diepte van ons sonde ons getref het, dan is dit asof dit ons tot in ons binneste gebeente raak. Verberg jy aangezicht voor my sondes. En dit kon natuurlijk net gebeur in die naam van ons Heere Jesus Christus. Dit leer ons later volledig in die rest van die skrif dat die Heere Jesus Christus door sy genade Uh, al ons zonde uitgedelge dat hy ons werkelijk ons het, dat hy ons gewas het in sy bloed so hier kom die versichting van die oud-testamentiese gelovige na vore, juist vir daar genade wat ons in die Heere Jesus Christus het en dan in vers 12 Skep vir my een rein hart o God Skep vir my een rein hart, woord skep word heel in die begin van die Bijbel gebruik daar waar ons leer dat God die jimmel en die aarde geskapen het. Die selfde Hebrewse woord bara, word hier gebruik, skep vir my een Met ander woorde, dat wanneer God vir ons een reinhard skep, dan is dit inderdaad vergelijkbaar met Godse skeppingsdaad, recht aan die begin. Die wedergeboorte van een sondige mens is net so groot wonder as die skeping self, dit wat ons in Genesis 1 en 2 van lees. Gee op niet in die binneste van my vaste gees. Verwerp my nie van die aangezicht nie. Verwerp my nie van die aangezicht nie. Dit is Davidse versichting hier. Ons lees in die oud Testament, in die geschiedenis van Saul, dit was Davidse voorganger, dat die Heere sy Heilige Gees van Saul gewijk het. Ek lees dit in 1 Samuel 16 en 1 Samuel 14, die Heilige Gees het van Saul gewijk en oor David vaardig geword. Ek lees daar, Samuel neemt u die hoering met olie en salf om in die midde van sy broers, dit is die Seen David, en die Gees van die Heere het van die dag af verder oor David vaardig geword waar ons voor dit gelees het dat, uh, dat die Heilige Gees van Saul gewijk het. Iets wat ons uh, dan ook in die vers lees uh, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie, met ander woorde die gedachte wat met Saul gebeur het kom by hom op en David pleit dat die Heilige Gees nie van hom weg kan word nie, sal word nie. Nou dit is een uh, uh, onderscheid wat ons kan tref in die Oud Testament en die Nieuwe Testament. In die Oud Testament lees ons dat Godse geest uh, by tye oor mense vaardig geword het, maar dat dit ook weggeneem kan word, soos in Saulse geval. Uh, en, en David is so intens bewus van dit wat die Heilige Gees in sy lewe beteken het, dat hy bid, dat het nie van hom weggeneem sal word nie. En nou is die onderscheid met die komst van die Heere Jesus Christus, is dat Godse Gees nie weer sal weik van sy kinders nie. Prachtige leerstuk in wat ons het in die gereformeerde beleidingsskrift, die doodse leerreels, en dit is die volharding van die Heilige Gees. Godse Gees is met ons tot aan die volleinding vandaan. Godse Gees kom nie en hy gaan nie. En dit is dan inderdaad ook een verkeerde leerstelling wat jy by sommige groeperinge kry rondom die heilige geest. Gee my weer vreugde, die vreugde van die heil en ondersteun my dier een gewillige Gees. Mens kan dit ook sê die een gewillige hart dat David een hartsverandering sal ondergaan. En wat sal, hoe sal dit na voren kom? David sal nou aan ander mense die oortreders die wee wil leer dat sondags hulle kan bekeer. David het nou 'n bekeringsverhaal en hy wil baie graag dit met ander mense deel en hulle, daar die mense, ook help op die rechte pad. En soos ons in die einde sien, so word die kerk van Heere opgebouw. Oop my lippe in vers 17, dat my mond die lof kan verkondig. Wanneer ons bewis word van ons redding in die Heere Jesus Christus, wanneer ons bewis word van ons redding, dan wil ons Godse lof verkondig. Dan vraag ons, dat ons die vrijmoedigheid sal hee, om daar die woorde, daar die woorde van dankbaarheid te vreegte, dat dit oor ons sal kom. Die offers van God is een gebroken geest, een gebroken en verslaag hart, sal ie o God nie veracht nie. Wat sal hy veracht? Dit wat ons in psalm 50 geleer het, en dit is dat die mense, die volk, hulle bring offers, maar hulle hart is nie in die saak nie. Hulle hart is nie, by die hulle ding die offer sal alles recht maak, en dit is nie so nie. Die offer is maar net die aanduiding, dat daar, in die ou testament gegryp word na een verlossing wat jy nie self kan bewerkstellig nie en wat die Heere Jesus Christus vir jou moet bewerkstellig. Die offers van God is een gebroke gees, een gebroke en versla hart sal jy o God nie veracht nie. Uh, dit wat ons in Psalm 50 geleer het dat die mense, die volk hulle bring offers, maar hulle hart is nie daarin nie hulle uh, huigel inderdaad. Uh, dit is wat hier aangespreek word en wat David dan ook uh, vir ons leer, want hy is hier bezig om ons te leer, uh, dat is dat die Heere uh, kyk na dit wat in ons gemoed, en ons harte omgaan. Ons lees in uh, die profesie van Jesaja, uh, lees ons in die 66ste hoofdstuk, sê die Heere, want my hand het al hierdie dinge gemaakt, en so het dit alles ontstaan, spreek die Heere. Maar op hierdie een sal ek let, op hierdie mens sal ek let, op hom wat arm is, en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. So dit is die mens wat God aansien, nie die een wat uiterlijke godsdienst uh, beoefene. En wanneer hierdie uh, gees, van self uh, uh, ondersoek en verootmoediging na vore kom, uh, wanneer hierdie besef van boetedoening na vore kom, dan gaan het goed met Sion, dan gaan het goed met die kerk, en dit is ook om David nou hier in die 20ste vers sê, doen goed aan Sion na die welbaar, bou die mire van Jerusalem weer op. Ons lees in Psalm 147 Die Heere bou Jerusalem op, hy versamel van Israel die wat verdryf is en hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. So wanneer daar een verslaag gees is, een gebroken hart, een diepe sonde besef, dan kan die Heere met ons werk. Dan sal jy welbaar geest in die offers van gerechtigheid en brandoffer en voloffer, dan sal hulle stiere offer op die altaar. Met ander woorde, wanneer jy met daar die gesindheid uh, jou offergave na die Heere bring, dan het die Heere een welbehaar daarin. Mond verhoog of mond verbied oor my o weer vrij was my geheel tot my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 ontmoedig vies om te vergaan. Tel jou sien en tel in verliek. In dit salver pas is hoe wat God verliek. Tel jou sien en tel in verliek. Sien en jouw dier God gespeen. Tel al oh man wat God verliek se